A Ráv kórházban szerzett tapasztalaim elgondolkodtattak. Állatorvosként hozzászoktam, hogy a kés az én kezemben van, ami kedvemre való is volt. Eszembe jutott, mennyire boldog voltam azon a délelőttem pár évvel korábban, ahogy egy dagat fűretettem a késemet. Trisztán kimerülten támaszkodott a könyökére, míg a másik kezével az altató maszkot szorította egy öntudatlan kutya orrára, amikor megjelent Sigfrid. Rövid pillantást vetett a páciensre. Ah, – Á, ez az a hematómás eset, amelyikről beszéltél, James? Azután az össz vette szeműről az asztal másik oldalán. – Te jó ég! Remekül festesz ma reggel! Mikor jöttél haza az éjjel? Trisztán ráemelte sápadt arcát. Véredes szeme alig látszott ki a duzzadt szemhéjak részén. Nem tudom pontosan, meglehetősen későn azt hiszem. – Meglehetősen későn. Én Hajdali négykor érkeztem vissza egy disznó elletésről, és akkor még nem voltál itthon. Mellesleg, hol a fenébe voltál? Az italmérési engedélyen rendelkező vendéglősök bálján. Nagyon jó sikerült. Azt elhiszem, horkant veszik Ryd. Te aztán egy alkalmas se hadsz ki, igaz? A dáncdobálók vacsorája, a harangozók partija, a galambászok táncestje... Most pedig az italmérési engedélyen rendelkező vendéglősök bálja. Ha ivászatot rendeznek valahol, te feltétlenül értesülsz róla. Trisztán a támadások keresztüzébe mindig megőrizte a méltóságát, és úgy vonta maga köré, mint viseletes köpenyt. Ami azt illeti, mondta, számos barátom van az engedélyen rendelkező italmérők között. A bátyja elvörösödött. Azt meghiszem, az a gyanom, hogy te lehetsz a legjobb fogyasztójuk. Trisztán nem felelt, hanem gondosan ellenőrizte az éteres palackba áramló oxigént. – Még valamit? – folytatta Szygfried. – Vagy egy tucat különböző nő körül láttalak legyeskedni, miközben a vizsgádra kellene készülnöd? – Ez erős túlzás. – A fiatal ember fájdalmas tekintetet vetett rá. Beismerem, hogy időnként szívesen időzöm női társaságba, akárcsak te. Trisztán úgy vélte, hogy a támadás a legjobb védekedés, és ezúttal talált, mivel egy csinos lányok egész hadat állandó ostrom alatt a De ezzel csak átmenetileg tudta visszaverni a fivére rohamát. – Ne velem foglalkozz! kiáltotta. Én a vizsgáimat, most rólad van szó. Nem téged láttalak a Drowers új csapos lányával valamelyik este? Gyorsan besúrrantál egy boltajtól, de rohadtul biztos vagyok benne, hogy te voltál az Krisztán megköszörülte a torkát. Az bizony meg lehet. Újabban összebarátkoztam lídiával <gül> igazá helyes lány? Nem mondtam, hogy nem az. Én azt mondtam, hogy itthon akarlak látni esténként a könyveid mellett, ahelyett, hogy italoznál, és nőket hajkuráznál. Világos? De még mennyire? A fiatalember kecsesen lehajtotta a fejét, és elfordította az altató gombját. A bátyja fenyegető emberet rá még néhány pillanatig, nehezen szedve a levegőt. Ezek a fegyelmezések sokat kivettek belőle. Aztán sarkon fordult és sebesen távozott. Trisztáról azonnal lehullott a látszatméltóság, mihelyest az ajtó becsukódott. – Figyelj már egy percig az altatóra, Jim! – nyögte. Oda ment a mosogatóvájhoz, töltött magának egy nagy korsó hideg vizet és hatalmas kortyokba nyelte. Aztán benedvesített a csapalat egy törő között, és a halántékára szorította. Bárcsak nem most jött volna ide. Nincs hangulatom az emelt hanghoz és a goromba szavakhoz. Elővette egy nagy üveg aszpirint, és lenyelt pár szemet, egy újabb gargantúai mennyiségű vízzel. Rendben, Jim, mormolta az asztalhoz lépve, és újra átvette a maszkot. Folytassuk. Visszahajoltam az kutya fölé. Egy hámis nem is, Cole terrier volt. Két nappal ezelőtt hozta be a gazdája. Miss Westerman. A nyugdíjas tanítónőről mindig az volt a benyomásom, hogy nem sok gondja lehetett az osztálya fegyelmezésével. Egyenesen az enyém bemélyeztette szúrós halván kék szemét, tudatosítva bennem, hogy ugyanolyan magas, mint én, és az izmos vállak között leszegett szögletes állat csak fokozta jelenlétes újját. Doktor úr, közölte katonáson. Szeretném, ha megnézni, hamis! Nagyon remélem, hogy nem lesz komoly a dolog, de erősen megduzzadt az érzékeny füle. Nem lehet rákos, ugye? Egy pillanatra megrebbent a kemény tekintet. Nem, ez egészen valószínűtlen. Fölemeltem a kiskutya állát, és megnéztem a bal fülét, amely ráborult a fél pofájára. Az állatnak ferde volt a képe, mintha megnúlt volna a fájdalomtól. Óvatosan megemeltem a fülét, és megérintettem a duzzanatot a mutató ujjammal. Hemis rám nézett, és felnyűszített. Igen, tudom, öreg cimbora. Érzékeny, ugye? Ahogy Miss Westerman felé fordultam, kis híján beleütköztem a fémes, szürke haj keretezte fejbe, amelyet egészen közel tolt a kis kutyához. – Fülhem a tómája van, mondtam. – Az meg mi? Akkor keletkezik, amikor a bőr és a fülkagyló porcogója közötti kis vérerek megpattannak, és az áramló vér miatt akut pangás alakul ki. Megveregette a kutya borzas fekete bundáját. De mi okozja? Általában üszög. Nem rázogatta a fejét mostanában? De igen, most hogy mondja. Mint ha a fülébe került volna valami, amitől szeretne megszabadulni. Nos, ettől pattantak meg a vérerek. Látom is, hogy enyhén üszköse füle, pedig az nem jellemző a fajtájára. Bólintott. Értem. És hogyan lehet ezt gyógyítani? Sajnos csak műtéttel. Jaj, nekem! A szájához kapta a kezét. Erre nem számítottam. Ó, nincs miért aggódnia, mondta. Annyi az egész, hogy lecsapoljuk a vért, aztán összeöltjük a fű rétegeit. Ha nem végezzük el gyorsan, sokat fog szenvedni, és végül karfiolfüle füle lesz, amit nem akarhatunk, hiszen olyan helyes kis jószág. Őszintén beszéltem. Hemis peckes járású takarós kiskutya volt. A terier igazán vonzó teremtés. Gyakran sajnálkozom, hogy manapság alig látni néhányat. Némi habozás után Westerman kisasszony belenyugodott a dologba, és megegyeztünk, hogy két nap múlva lesz az operáció. Amikor behozta a kutyát, a karomba tette, aztán újra meg újra megsimogatta a fejét, miközben hol Trisztánra, hol meg rám nézett. Vigyáznak rá, ugye? kérdezte felvetett állal, és a szemembe mélyeztette halvány kék szemét. Egy pillanatra úgy éreztem magam, mint egy kapott kisfiú, és az a gyanum, hogy a kollégám is így volt vele, mert nagyon sóhajtott, miután a hölgy távozott. Szavam Jim, ez aztán határozott nő, motyogtam. Nem szeretnék tengelyt akasztani vele? Bólintottam. Igen, és nagyon nagyra van a kutyájával, tehát kifogástalan munkát kell végeznünk. Szigfried távozása után felemeltem a fület, amely egy duzzadt kúbhoz hasonlított, és belemetszettem a bőr mélyebb rétegébe. Ahogy előtört a felgyülemlet vér, felfogtam egy zománcozott tálkába, majd több nagy vérrögöt távolítottam el a sebből. Hmm. Nem csoda, hogy szenvedett ez a szegény kis állat, mondtam együttérzően, de ha felébred, már sokkal jobban fogja érezni magát. Szulfanilamidot szortam a bőr és a porc közé, majd megkezdtem a rétegek összevállását. Egy sor kapocsis elhelyezésre került az öltések között. Amikor először operáltam fülhematómiát, késztettem belőle, aztán kötéssel rögzítettem a fület a fejhez. A gazdák gyakran húztak kis a kutyára, hogy helyén tartsák a kötést, de egy elevenebb kutya általában gyorsan megszabadult tőle. A kapcsok jobb megoldást jelentettek, mert együtt tartották a rétegeket, csökkentve a torzulás kockázatát. Hamis déltájba ébredt fel az altatásból, és noha még eléggé kába volt, már is látszott rajta megkönnyebbülés, miután lelohadt a dúzzanat a fülén. Miss Westermannak egész nap dolga volt, és a megbeszélés szerint csak este jött volna érte. A kiskutya összegömbölyödött a kosárban, és angyali türelemmel várakozott. Tejánál szigfrideződcsére pillantott az asztal felett. – Négy órára átmegyek Browntonba, Trisztán – mondta. – Azt szeretném, ha itthon maradnál, és átadnád Miss Westermannak a kutyáját, amikor megérkezik. – Nem tudom pontosan, mikor jön. Kikotort egy kanáljemet. Tarts rajta a szemed a páciensen, és közben tanulj is. Itt az ideje, hogy itthon tölts egy estét. Trisztán bólintott. Rendben, ezt fogom tenni, de láttam rajta, hogy nem túl lelkes. Amikor Szigfried elhajtott, Trisztán megdörzsölte az állát, és tűnődve nézett ki a francia ablakon a sötétedő kertbe. Hát, ez rendkívül kellemetlen, Jim. Miért? Nos, Lídia éppen ma szabadnapos, és azt ígértem neki, hogy értem megyek. Halkan fütyű részett a bajusz alatt. Kár volna elvesztegetni ezt a lehetőséget, amikor ilyen szépen kezdenek alakulni a dolgok. Határozottan úgy érzem, hogy kedvel engem a lány. Mondhatnám úgy is, hogy a tenyeremből eszik. Kérdőn néztem rá. Istenemre, azt hittem, hogy jól fog jönni egy kis nyugalom és a korai lefekvés a tegnapi éjszaka után. – Csak nem nekem, – mondta. – Alig várom, hogy újra kívül legyek. És tényleg frissnek és üdének tűnt. A szeme csillogott, az arca kipirult. – Nézd, Jim! – folytatta. – Ugye nem számíthatok arra, hogy te majd őrzöd ezt a kutyát? Széttártam a karomat. – Sajnálom, Triss, vissza kell mennem Ted Binsz tehenéhez, egyenesen a völtség tetejére. Legalább két óráig távol leszek. Néhány másodpercig hallgatott, aztán fölemelte az ujját. Azt hiszem, megtaláltam a megoldást. Egyszerű, de nagyszerű. Ha -ha, ide fogom hozni lídiát. Micsoda, a házba? Igen, pedig ebbe a szobába. Amist kosarastúl odateszem a tűzelé, mi meg a pamlagra ülünk Lídiába. Ha -ha, csodálatos! Mi lenne ennél kellemesebb egy téli estén? Puf, ráadásul pénzbe se kerül. De Tris. – Hiszen csak ma délelőtt szidott le Siegfried. Mi lesz, ha korábban él haza is rajtlak a benneteket? Tristan rágyújtott egy woodbine és nagy füstfelhőt eregetett. Ah, erre semmi esélyt. Miért aggódt minden apróság miatt, Jim? Siegfried Browntonból mindig későn szokott hazajönni. Ez nem lehet probléma. – Nos, érezd jól magad, – mondtam. – De én azt hiszem, hogy kihívod magad ellen a sorsot, – Amúgy se ártana, ha foglalkoznál egy keveset a bakterológiával. Nyakadon a vizsga? Angyali mosolyjal nézett rám a füstfelhőből. Ó, majd gyorsan átolvasom az egészet, ha itt lesz az ideje. Nem szállhattam vitába vele. Én mindent hatszor végigolvastam, amíg végre belém vésődött, de az ő agyával egy gyors átfutás is elég lehet. Mentem a dolgomra nyolc óra körül érkeztem haza, és nem tristán járt a fejemben, amikor kinyitottam a kapu. Ted Binsz tehenének nem használta kezelést, és felmerült bennem, hogy rossz úton járok. Ha nem voltam biztos a dolgomba, inkább utána néztem. A könyvek pedig a nappaliba voltak a polcon. Végig siettem a folyosón, is belöktem az ajtót. Egy pillanatig döbbenten álltam, és megpróbáltam összeszedni a gondolataimat. A pamlagot odaúzták a tűzhöz, a levegőbe vágni lehetett a parfümillattal keveredő dohányfüstöt, de senki sem volt a szobába. A legzavarba egy több dolog a francia ablak elé húzott hosszú függöny volt, amely lassan hullámzott. Félrehúztam és kinéztem a kertbe. Léptek zaját hallottam valahonnan a homályból, tompa puffanást, elfojtott kiáltást, majd dobogást, amelyet egy éles sikoly követett. Egy darabig csak fülelve álltam ott, de amikor hozzászokott a szemem a sötétséghez, elindultam a magas tövébe a hátsó udvarra vezető hosszú ösvényen. A kert ajtó nyitva állt, akár csak a hátsó gyep kettős kapuja, de nem észleltem mozgást. Assan visszaindultam a magas régi házból sugárzó meleg fény felé. Már éppen be akartam csukni a francia ablakot, amikor lopakodó lépteket és türelmetlen suttogást hallottam. – Te vagy az, Jim? Trisz, ho? A fenébe szöktél. A fiatalember ember lábújhegyen óvakodott be utánam a szobába, és aggodalmasan nézett körbe. – Tehát te jöttél meg, nem, Siegfried? – Igen, most érkeztem. Lerődött a pamlagra, és a karjára fektette a fejét. – A fenébe! Én csak ledültem ide néhány percre Lídiával, békében a világgal. Ó, minden csodálatos volt. Aztán meghalottam, hogy nyílik a kapu. De tudtad, hogy én vagyok az. Igen, kiáltottam is neked, de valamiért az jutott eszembe, hogy te jó ég. És ha még mégis Frida, az, mintha az ő lépteire ismertem volna rá a folyosón. És mi történt azután? A hajába túlt az ujjával. Hát, pánikba estem. Édes dolgokat suttogtam Lídia fülébe, aztán a következő másodpercben megragadtam, ledobtam a pamlagról és kilöktem a francia ablakot puffanást hallottam. Igen, Lídia neki ment a sziklakertnek. Azután meg éles kiáltásokat. Felsóhajtott és becsukta a szemét. Az is Lídia volt a rózsabokorba. Szegény kislány, nem ismeri a kertünket. Jézusom, Trisztán, mondta. Szörnyen sajnálom, nem lett volna szabad így ráttörnöm, de elgondolkoztam valami. Fáradtan felemelkedett és a vállamra tette a kezét. Hmm. Nem a te hibácsim, nem tehetsz róla. Te figyelmeztettél. A cigarettája után nyújt. Nem tudom, hogy nézek ezek után annak a lánynak a szemébe. Kitessékeltem a rétre, és azt mondtam neki, hogy rohanjon haza, ahogy tud. Biztos azt hiszi, hogy tök hülye vagyok. Tompán felnyögött. Megpróbáltam vidámnak mutatkozni. Ó, majd csak megbékített. Útólag már csak nevetni fog az egészen. De Trisztán nem figyelt rám. Rettegésült a tekintetébe, ahogy átbámult a vállam fölött. Vassan felemelte reszkető ujját, és a kandalló felé mutatott. Kinyílt a szája, de csak másodpercek múlva bírt megszólalni. Úristen! Jim! Jim úristen! Jim eltűnt! Hápogta. Egy pillanatig azt hittem, hogy elvette az eszét a sok. Eltűnt? Mi tűnt el? Az, az a rohadt kutya, amikor kirohantam, még ott volt. Pontosan ott. Lenéztem az üres kosára, és mintha egy hideg kéz markolta volna meg a torkomat. Jaj, csak ezt ne! A nyitott ablakon át juthatott ki. Bajban vagyunk. Kiruhantunk a kertbe, és átkutattuk, mint hiába. Visszamentünk a lámpáért, és még egyszer átkutattuk a kertet. Majd az udvaron és a ház mögötti gyepen kiabáltuk a kis kutya nevét de egyre fogyatkozó reménnyel. Tíz perc próbálkozás után visszatértünk a fényesen megvilágított szobába, és egymásra bámultunk. Trisztán öntötte először szavakba a gondolatainkat. Mit fogunk mondani Miss Westermannek, ha megjött? A fejemet ráztam. Visszariadtam attól a kilátástól, hogy tudomására kell hoznunk a hölgynek. Elveszett a kutyája. Ebben a pillanatban megszólalt a kapucsengő, és tisztán nagyot ugrott rémületében. Te jó ég! – tátogott. – Ez ő lesz. Menj ki hozzá, Jim! Mondd el, hogy én tehetek róla, vagy -e mit akarsz, de én nem merek elé Behúztam a vállamat, és végigmentem a hosszú folyosó kőlapjain, hogy ajtót nyissak. Nem Miss Westerman volt, hanem egy formás platina szőke lány, aki mérgesen merett rám. – Alván Trisztán! – vetette oda olyan hangon, amiből rá kellett jönnöm, hogy nem csak egy határozott hölgyel kell elbánnunk ma este. Nos, ő. tudom, hogy bent van! Ahogy elviharzott mellettem, láttam, hogy sáros a nyaka és szörnyen borzása a frizurája. Követtem őt a szobába, ahol neki támadta barátomnak. Nézd meg a harisnyámat! tört ki belőle. Tönkrement! Trisztán idegesen szemlélte a formás lábakat. – Sajnálom, Lídia, majd veszek neked egy másikat. Becsület szavamra, drágám. – Ezt el is várom, az ember. válaszolta. – És ne nevezd drágának! Soha életemben nem sértettek meg ennyire. Mit képzelzte magadról? – No, félreértés történt. Hadd magyarázzam meg! Trisztán merész elszántsággal mosolyterültetett terültetett az arcára, és közelebb lépett hozzá. De a nő kitért előre. – Ne nyújj hozzám! – közölte fagyosan. Mára már elegem van belőled! Kirohant. Trisztán pedig a kandalló párkányra hajtotta a fejét. Bége a szerelmi kapcsolatnak, Jim. Aztán megrázta a fejét. De meg kell találnunk azt a kutyát. Gyere! Én mentem az egyik irányba, ő a másikba. Holtalan éjszaka volt, és egy fekete kutyát kerestünk az áthatólhatatlan sötétségbe. Azt hiszem, mindketten tudtuk, hogy reménytelen. Mégis muszáj volt megpróbálnunk. Egy olyan kis városban, mint Darobi, gyorsan ki lehet érni az országútra, ahol nincs semmi világítás. Botladozva haladtam előre, és reménytelenül pásztáztam a láthatatlan vidéket. Tevékenységem hiába valósága egyre vált. Időnként kereszteztem Trisztán hatókörét, és ilyenkor hallottam, hogyan visszhangzanak kétségbe esett kiáltásai az elhagyott vidéken. is! Ámis, hámis. Fél óra múltán a kéldélházba találkoztunk. Trisztán rám nézett, és amikor megráztam a fejemet, láthatóan magába roskadt. Úgy hullámzott a melkesem, mintha lég törni. Nyilvánvaló, hogy ő rohangált, míg én csak baktattam, ami megítélésem szerint elég természetes volt az adott helyzetbe. Mindketten bajba voltunk, de a végső, megsemmisítő csapást mégiscsak ő fogja sújtani. Nos, jobb, ha visszamegyünk az útra, zihálta, és akkor megszólalt a kapucsengő. Azonnal kifutott a szín az arcából, és belemarkolt a karomba. Ez csak is, Miss Westerman lehet. Te jó í! Már is jön! Gyors léptek, koppantak a folyosón, és kinyílt a nappali ajtaja. De nem Miss Westerman jött, hanem ismét Lídia. A pamlakhoz masírozott, benyúlt alája, és kihalászta a retiküljét. Egy szót sem szólt, de olyan pillantást vetett távozóba Trisztánra, ami megfagyasztotta bennem a vért. – Micsoda éjszaka! – nyugtelj és halántékára szorította a tenyerét. – Nem bírom tovább. A következő órában számtalan kísérletet tettünk, de nem leltük meg hemist, és bárkit kérdeztünk, senki sem látta. Végül egy karosszékbe rogyva találtam Trisztánt elnyílt szájjal, a teljes kimerültség összes jelével. Megráztam a fejem. Ő is megrázta az övét, és akkor megszólalt a telefon. Felvettem a kagylót, hallgattam egy percig, majd a fiatal emberhez fordultam. Beteghez kell mennem, Triss. Miss öreg öregpónia, megint kólikás. A szék mélyéről kínult egy kar. Nem teheted meg, hogy itt hajsz, Jim? Sajnálom, de muszáj. Nem leszek el soká. Közel van. De mi lesz, ha megjön Miss Westerman? Széttártam a karomat. Akkor elnézést kell kérned tőle. Hem is előbb-utóbb elő fog kerülni. Legkésőbb reggelik. Te könnyen beszélsz. Az ujjaival benyúlt a galéria alá. És még valami. Mi lesz Szigfriddel? Mi lesz, ha megjön és megkérdi, hol van a kutya? Mit mondjak neki? Ó, emiatt igazán kár aggódnod, válaszoltam könnyedén. Mondd az, hogy túlságosan el voltál foglalva a pamlagon, a Dovers csapos lányával ahhoz, hogy ilyesmire figyelni tudtál volna. Meg fogja érteni. De kudarcot vallottam a feszültség oldására tett kísérletemmel. A fiatalember hideg tekintette nézett rám, és remegő kézzel cigarettára gyújtott. Azt hiszem, említettem már neked, Jim, hogy van benned valami csúnya kíméletlenség? Isztel Drew Pónia már csak nem rendbe jött, amikor kiérkeztem, de azért kapott egy enyhén nyugtató injekciót, mielőtt távoztam volna. Az a felé menet valami szöget ütött a fejembe, és tettem egy kitérőt a városszéli modern bungalósorhoz, ahol Miss Westerman is lakott. Leparkoltam, és odamentem a tízes számú házhoz. Ott találtam a tornácon, kényelmesen összegömbölyödve a láptörlőn. Amikor föléje hajoltam, némiképp meglepetten nézett föl – Gyere, öreg fiú! – mondta. – Neked több eszed van, mint nekünk. Hát miért nem gondoltunk erre korábban? Elhelyeztem az utasülésen, és amikor elhajtottam, föltette a mancsát a műszerfalra, és érdeklődve nézett ki a reflektorok fényétől megvilágított útra. – Kötél idegzetük is jó szág, nem mondom. A szkél előtt a karomba vettem, és már nyitni akartam a kaput, amikor megtorpantam. Trisztán rengeteg borsöt tört már az orrom alá hamis telefonhívások, a kísértet a hálószobában, és még sorolhatnám. És hiába voltunk jó barátok, egy alkalmat se hagyott ki, hogy a bolondját járassa vele. Ebben a helyzetben, ha fordítva lennének kiosztva szerepek, kivéletlen lenne velem. Rátettem az ujjam a gombra és hosszú másodpercekig nyomtam. Egy ideig sem hangot, sem mozgást nem érzékeltem oda bentről, és nagyon is el tudtam képzelni a gyáva alakot, ahogy megpróbálja összeszedni a bátorságát az ajtónyitáshoz. Azután meggyulladt a villany az átjáróba, és ahogy kíváncsian, belestem az üvegen át, egy ór jelent meg a folyosó túlsó végén, amelyet némi idő múlva egy ilyet szempár követett. Majd fokozatosan képbe került az egész feje és amikor ráismert a vigyorgó képemre, dühött kiáltást hallatott, és öklét rázva rohant végig az átjáró. Tényleg azt hittem, hogy elkeseredésében képes volna rám támadni, de amikor meglátta a hemist, elpárolgott a haragja. Megragadta a szőrös kis teremtést, és becézgetni kezdte. – Jó, kis kutya, aranyos kis kutya! Duruzolt neki, miközben bevitte a nappaliba. – Milyen gyönyörű kutyus vagy te! Gyöngéden betette a kosarába, és is egy amolyan no, csak már megint itt vagyok, tekintettel a lábára hajtotta a fejét, majd azonnal eladott. Tisztán erőtlenül zuhant be egy karosszékbe, és égő szemmel merett rám. Meg vagyunk mentve, csin, suttogta. De ezután az éjszaka után én már soha többé nem leszek a régi. Mérföldeket földeket rohangáltam, és majdnem elment a hangom a sokordibálástól, azt kell mondanom, ki vagyok ütve. Én is hatalmas megkönnyebbülést éreztem, és amikor tíz perc múlva megérkezett Miss Westerman, az is tudatosult bennem, hogy micsoda katasztrófa hárult el a fejünk felől. Ó, drágaságom! Kiáltott fel, amikor hemés körbeugrált a kitáltott szájjal matfarkcsóválások közepette. Annyira aggódtam, érted, egész nap! Tartózkodóan vizsgálgatta a fület a kapcsokkal ó oh, sokkal jobban néz ki anélkül a szörnyű daganat nélkül. Igazán szép munkát végeztek. Köszönöm, doktor úr, és magának is fiatal ember Trisztán, aki rogyadozó lábbal állt föl, most könnyedén meghajolt, én pedig kikísértem a hölgyet. Hozza vissza hat hét múlva, hogy kiszedjem a varatokat. Szóltam utána majd beszaladtam a szobába. Siegfried most fékezett le oda, ki, tegyél úgy, mint a tanulnál! Trisztán odarohant a könyves lekapta a Gáger és Davis bakterológiáját, majd egy füzettel visszaült a karosszékbe. Amikor belépett a bátya, ő már mélyen elmerült a tanulmányaiba. Szigfrida tűzhöz ment, hogy megmelegítse a kezét. Kipirult és szalonspicces volt. Az imént beszéltem, Miss West mondta. Nagyon elégedett, jó munkát végeztedek mind a ketten. Köszönöm, mondtam de Trisztán túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy válaszoljon. A könyv lapjait forgatta, és szorgalmasan jegyzetelt a füzetébe. oda odalépett a fiatal ember széke mögé, és belepillantott a nyitott könyvbe. Oh, – Ó, igen, <laughs> a Septik", septic! – mormolta elnéző mosolyjal. – Ez fontos dolog. Úgy látszik, olyra meg óra elöljön a vizsgákon. Futólag az öccse vállára tette a kezét. Örülök, hogy tanulni látlak. Túl sokat maradoztál ki mostanába, és ez csak ártalmadra volt. De egy könyvnek mellett töltött este igazán jót tesz Ásított, nyújtózkodott, és az ajtó felé indult. Meg lefegülni, kis álmos vagyok. A kilincs tette a kezét, és visszafordult. Tudod, Trisztán, szinte irigyellek. Semmi sem ér fel egy otthon töltött nyugodt estével.